Egérke asszony kalandjai! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisegér, Egérke asszonynak hívták. Az árokparton élt a sövény alatt. Milyen fura házikó volt ez! Mennyi hosszú, kanyargós, finom homokkal borított föld alatti folyosó, mennyi kamra és magyaróraktár, mennyi magtár bújt meg benne, mélyen a sövény gyökerei között. Volt még benne egy konyha, egy nappali, egy éléstár, meg egy kamra. És volt még egy kis hálófülke is, icipici ágyjal. Egérke asszony rettenetesen tiszta és pedáns egér volt, mindig a folyosókat söprögette. Néha talált egy-egy eltévedt bogarat. – Ki innen a sáros lábacskáiddal? – kiabálta egérke asszony a szemétlapáttal zörögve. Egy napon testes, piros ruhás, pöttyös hátú nénikével találkozott, aki felalá futkosott a folyosón. – Katalinka néni, szállj el! Hess haza! Máskor egy nagy kövér pók húzódott be hozzá az eső elől. – Elnézést, ugye itt lakik pók anyóka. Menj innen, te csúna szemtelen pók! Te le akarod szűrni a szép, tiszta házi kómat? Azzal kipenderítette az ablakon. A pók a póka hosszú, vékony fonálon ereszkedett alá a levelekre. Egérke asszony pedig elindult egy távolabbi raktárába, hogy megy magot és pihét hozzon magának vacsorára. Ahogy ment a folyosón, egyre csak szimatolt és a padlót figyelte. – Hmm, mély szagot érzek, talán a kankalinak illata szűrődik be a sövény mellől? – Hm, gyanús ez nekem, koszos lábak nyoma itt látom. És ahogy befordult a sarkon, kis híján neki ment döngődongónak. Bzz, zümmögte a dongó. Egérke asszony összevonta a szemöldökét. Sajnálta már, hogy nem hozott seprűt. Jó napot kívánok, döngődongó! Vásárolok majd még viaszt, ígérem. De mit keres itt lent nálam? – Miért száll be mindig az ablakon, az zümmög hogy zzzz, Egérke asszony egyre idegesebb lett. – Z, bzzz, zün, a dongó, és eloldalgott. A folyosó végén hopp, eltűnt egy kamrában, amit Egérke asszony bükmagtárolónak használt. Egérke asszony biztos volt benne, hogy a kamra üres, hiszen még karácsony előtt megette belőle az összes makkot. A kamra azonban telistele volt poros, száraz mohával. Egérke asszony kétségbe esett, próbálta kiráncigálni a mohafészket. Erre újabb három vagy négy dongó dugta elő a fejét, és haragosan zümmögött. Mit képzelnek? Ez nem albérlet, kérem! Kifelé innét! Kiáltozta egérke asszony. Hogyan penderíthetném ki őket? Zsémbeskedett magában. Zr, zr, zr, zr, zr, zr. Valakinek segítenie kell. Zr, zr, zr, zr. Mocsáros urat mégse hívhatom, sosem törli meg a lábát. Úgy határozott, hogy előbb megvacsorázik, aztán majd csak kitalál valamit. Ám amikor belépett a nappaliba, valaki reketten köhentett egyet, és hát, maga a Terebélyes mocsáros úr üldögélt Egérke asszony aprócska hinta székében. Malmozott az újaival, és szélesen mosolygott. A lábát a kandalló rácson nyugtatta. Mocáros úr a sövény mögötti koszos, sáros árokban élt. Jó estét, mocsáros úr! Te jó ég, hiszen öncsoron víz! Köszönöm, Egérke asszony. Ücsörgök itt egy kicsit, amíg meg nem száradok, mondta mocsáros úrkedélyesen. Csak ült és mosolygott, és a kabátja aljáról csöpögött a padlóra a víz. Egérke asszony sietve körbetörölgette egy rongyal. Olyan sokáig maradt, hogy muszáj volt megkérdezni tőle kére vacsorát. Először megy maggal kínálta. Köszönöm, egérke asszony, sajnos azonban nincs fogam. Azzal hatalmasra tátotta a száját. Egérke asszony döbbenten látta, hogy valóban egy fog sincs benne. Akkor egérke asszony pihével kínálta. Hű, de pici, fú, de pici, fű, fű! Fújtatott mocsáros úr, és a pihék szétszálltak a szobában. Köszönöm, köszönöm, egérke asszony, de nem vágyom másra, csak egy kis mézre. – Mézem, az sajnos nincsen, mocsáros uram, válaszolta Egérke asszony. Dehogy nincs Egérke asszony, mondta mocsáros úr, és füligért a szája. Hiszen érzem a szagát, pontosan azért jöttem. Azzal felkászálódott az asztaltól, és sorra belekémlelt a szekrényekbe. Egérke asszony utána sietett, hogy feltörője a padlóról a cuppogó lábak nagy vizes nyomait. Amikor a béka meggyőződött róla, hogy a szekrényben nem talál mézet, nekivágott a folyosóknak. – Na de, mocsáros úr, vigyázzon, beszorul! – óvta az egérke. – Dehogy, dehogy, dehogy, dehogy egérke asszony. Először a kamrába nyomakodott be. – Nincs méz, nincs méz, egy csepse? A tányírok mögül pincabogarak potyogtak elő. Kettő elfutott, de a legkisebbet, mocsáros úr bekapta. Aztán a raktárba préselte be magát. Pillangó kisasszony éppen a kocka nyalogatta, de gyorsan kiröppent az ablakon. szavamra, van itt látogató bőven. Pedig én senkit sem hívtam meg, szögezte le egérke asszony. Tovább mentek a homokos folyosón. Mocsáros úr csak nem belebotlott a dongóba. Azonnal bekapta, de ki is köpte rögtön. Utálom a dongókat, szörnyen, szőrös, szúrós népség. Köpködött Mocsáros úr, és megtörölte a száját a kabátja ujjával. Menj innen ronda varangy, visította felháborodva döngő dongó. Na hát, meg kell itt bolondulni, bosszankodott asszony. Gyorsan bezárkózott a raktárba, amíg Mocsáros úr kihúzta a dongók fészkét. Úgy látszik, őt nem zavarták a csípések. Mire Egérke asszony előmert óvakodni, már mindenki elment. De jaj! Rémes felfordulás hagytak maguk után! – Életemben nem láttam még ilyen koszt. Méztócsák, moha, bogáncspiha és mennyi ragacsos lábnyom. Oda a szép, tiszta házam! Felszedegette a szétszórt mohát és a még maradékát. Aztán kiment, és keresett pár gajjat, hogy szűkítsen kicsit az ajtón. Ma most már nem fog beférni ide többé, mocsáros úr! Mosószappant vett elő, sok-sok törlőrondyot és egy vadonatúj súroló kefét. De már nem bírta tovább szusszal. Lehuppant a székre, és ültében elaludt. Később aztán befeküdt az ágyába. Vajon mikor lesz itt megint rend? Csopánkodott szegény egérke. Másnap már hajnalban fölkelt, és belekezdett a tavaszi nagy takarításba, aztán két hétig abba se hagyta. Söpört, sikált, törölgetett. Méviasszal kivikszelte a bútorokat, és fényesre dörzsölgette az összes picike színkanalat. Végre minden a régi fényében ragyogott. Örömében egérke asszony meghívta öt kisegér barátját vendégségbe, Mocsáros urat azonban nem invitálta. A béka persze megérezte az ételszagot, és hívatlanul is eljött. De nem tudott átnyomakodni az ajtón. Az egérkék az ablakon átnyújtották neki a makhéj pohárkában a mézharmatot, és mocsáros úr ezzel is tökéletesen meg volt elégedve. Elüldögélt a napon, az italt szűrcsölgette, és vígan vartyogott. Egészségére, kedves egérke asszony!